الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا الشريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ <تصفيق> ستمندو معززین علماء اکرام طلباؤ او عوام ملگرو مختصر یا وسو خبره د مشران او د ملګرو دو کوم د تعمیل په بنا باندې او مشران نور مخت ګران زمونږه ملوانو اږي موجود دي ان شاء الله اږي با استا سلوان دی قیمتي ملګرلروان د ده مجلس او مقی مناسب دنیا کې چکل اهم انبیاء اکرام راغلی دی نو د انبیاء اکرام اسو ملگری عوام لیکن دا اغوی نا پستا کرام علماء اکرام چاچ دا اغوی نا او دا اغوی مشن اغیو چھت کرو او اغیو مخ کے کرو دور کې دا اغیو خپل سفزائل او خپل سماقام وقات الله اغیوی لور کرو محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم دا اغنی پستا بل نبی راتلو علاشتنا دا د نبوت دا ډیوټیو کار دا الله رب العزت خصوصا علماي کرام ته حوالہ کړه د دیو جی نا قران او احدیث مبارکات جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا علماء لوی فضیلت او وقات ذکر کړي ور سره ور سره کاروم د علماء کرام ذکر کوي چې د علماء کرام کاربسي د دیو جنا ما چې کوم آیات کریمه لسته ده د عام دو علماء کرامو یو لوی فضیلت او د طلاباو د یاد ساتهی چې دین د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم کې اصل شی اغد دین نه دفاعه ترغیبات عبادات دا چې سمردي بشه کا پخپل زای خکرو ندي لیکن د دینه اصل زب زباب او دفا دا کار د علماو دی او دا اصل کار دی او نبی عليه صلوات والسلام اصل کراغلم معلمو لکه ابن ماجه کی روایت رازی عربی وی خارجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم من مباز حجری فدخل المسجد فیذا ہوا بحلقتین یورز نبی علیہ الصلات والسلام دخلوا بازو ببیانو بی د کمرے ناراوت فدخل المسجد فیذا ہوا بحلقتین فسنا صاحب نبی علیہ الصلات والسلام یو دو ډلو باندې ورغه اهدهما یقراون القرآن ویدعون الله تعالی والاخرا يتعلمون و يعلمون یو ډلا هغه قران لستودو قران تلاوت کوي او دلانه دعاګانې غوښته او دویم هغه دلوا چې اوي علم تعلیم او تعالم کیلئے گیا او علم یا سلو علم خدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل علی خیر دا دعوال په یو لوی خیر باندې دی دو ټول لوی مقام دی وی یو ډل چې دان یقرؤن القرآن ویدعون الله تعالی ان شاء منعهم وان شاء اعطوا یو ډل د دینا القران ولی دواګانې واړې کده الله خه وي ور کلا ووکی کده الله خه وي نو مناه وتوکړي لکه دا بڑا دلا يتعلمون او يعلمون دید الله تعالی ار आलेګله شوا علم زدکې اور आलेګله شوا علم اخلقتا خای او بیا نبی عليه الصلاه والسلام او فرمایل انا و اینما بو عستو معلما زم معلما را لیگلے شویم او بیار راوی زکر کوي و جلسا معاهم نبی علیہ السلام آغا تعلیم او تعلم و علیہ سرکیناس نبی علیہ السلام عملا داو خودلا چې تعلیم او تعلم دا علم, علم زدک راو دا علم خودنا دا لوی شیده قاولنم خود لیدا لکه عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ روایت بار بار تاسو وره خیرتم من تعلم القران وعلمه تاسو طول کی غراو بهتر اغه اغه څوک تعلم القران چې او قران خپل اس او بلته او خدا او اصل تعلیم ا تعلیم د قران دی ذکر نبی علیہ السلام خیرکم سیادی اس میں تفضیل ذکر کئی تاسو طولو کی غراو بهتر آغا سوگ دے چی علم دو قرآن حاصل کو او علم دو قرآن بلتاو خودا دارنگ نبی علیہ السلام قولا یاوبل روایت کی امداز سرگند ویلی دی چې علماء اب زلدی پعا بی دینو لکا بخاری کیم روایت رازی نورو کتابونو کې نبی عليه الصلاه والسلام دو دوه کسانو ذکر او یو دعا وی او یو عالم چې کوم یو افصل دي نبی عليه الصلاه او فرمایل فضل العالم علی العابد کا علی ادناکم خبردار دو عالم فضیلت او غراواله فعبد باندې عبادت گزار باندې دا دسې دي کا فضل علی ادناکم لَكَ زما غوراللی په تاسو کې په یو ادناتن باندې اد ادنا نه اله ما ته ن رارسې ټولو م دا ټول کراجم شي سردار د امبیوم هغه ما ته ټول ن رارسې ا نه ص دوول د آدم خو د دینا ادناتن په زما کم غوروالی او داسې د عالیم دی پهعادید باندې قولې موخود نوعملله اودارګې مقام د طولبهو زخب الخبر انتہائی مفتسر کوم مقام د طلب چې الله اللہ خود لے دے و پیغمبر افاق صلی اللہ علیہ وسلم کم خود لے دے نو عام ناشنا رے مقام لے مشہور واقعہ سور عباسا آدن صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی الله تعالیٰ عنہ اگر آغلے دے او بل طرف تا لوی سرمایہ داران لوی لوی لیڈران دا مشرکینو داناستی و نبی علیہ الصلات والسلام ا سووجوب بنا باندي علی درانو تا توجہ کی چ زده اخو اسم زما شاگرد ده اللہ زورن ور گئی عابص واتवला ان جاء اهل الامه وما یدریک الا له یذکر او مقدس آیات نارالی کی په دی باب باندي چې خبردار غره توجہ درې طلب والا تا انا جو توای بے تلابو کی طلب پیداو طلب علا التوجو که چ کلام مقابلا د طلب علا او د بے طلب رالا نو او تعالی طلب علا التوجو که بیاو طلب علا التوجو که بے طلب پیغمبر علی الله زورنور کای داننګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طلابای کرام مبارک وای مشکات شریف کی روایت رازی نبي عليه الصلاه والسلام صاحب کرام تو ان الناس لكم تابعون داخلك اے صاحب کرام مستاستا ستابدار بہ بی استاستا بیری و ان الرجال ياتونكم من اکثر الارض يقينن سكن دا اطراف دزمکنا مکینا برازی تاسو تا یتفقهون فی الدینه اگے با پوها اصلای په دین کې تاسو نا په دین زده کوي علم بس دکې نبی علیه السلام فرمای فیذا اتوکم فاستوصو بهم خیرا کله چې تاسو دا خلک را خلق رال نور دای په مبارکی زمانا د خیر وصیت قبول کئ دای سره د خیر معاملاو کئ د خیر معامله او یوزای کی وګد روایت رازی نبی علیه السلام نه چې د صحابه کرام مبارک نبی علیه السلام سوئی <سلام> <کلا> لگا ابو الدردار رضی اللہ تعالی عنہ ابو داؤد کی دار روایت رازی یو اورس جمعات کے ناستے او تن راغلې د وتوی ز صرف ددیدہ پار راغلیم چتو د جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تعلیم طباب کی یو حدیث نقل کے زاغی لراغلیم چا تانوا ورم او وایتاو آ آو, آو. سمیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایقول ما ده نبی علیہ الصلات والسلام نا اورید لوچ نبی علیہ السلام بفرمایل من سالکا طریقا یتلوف فیه علما سالک اللہ به طریقا من طرق الجنہ چاچ یولارا جوړک لدا سی چپا رای کی طلب غا یم کینو اللہ وعده تا په سبب ده باندې ته جنت یو یولارا جوړک او ده به الله په اسره جنت تداخل کی او بیا نبی علیہ السلام فرمایل دا انل وإِنَّ نَبِيَّ اللهِ سَلَّمَ وَإِنَّ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ يَا وَإِنَّ لِطَ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزْلَ طَالِبِ الْعِلْمِ يَقِينًا شِ مَلَائِكَة أَغَوْ وَزَرِ غَړَيْ طَالِبَانُ تَضَضَ تَا دَفَارَ دُخْشَالُ لُدَايَ لَا تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزْلَ طَالِبِ الْعِلْمِ ایلم دپارا راوت ملائک فل و زر غړی مودسین کرام په دی باندې غن توجيهات لیکن دا سماحال نه دی دا دا محمول شی پاتې کټ باندې اس محالیت په کې نشته محمول عل الحقیقت یا مقام د طلابو ته اشاره چغوره طالب لوی مقام نه نو طالب لوی مقام او بیا د هغه داس کې نبی علیہ السلام فرمایي وان العلماء ورثه الانبیاء وانل انبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا وانما ورث الرسول علما او يقينن انبياء اكرام يقينن علماء اكرام داد انبياء وارثان دي او انبياء کرام په ميراث کې غره او د نانير نو پر خو دي وانما ورث الرسول علما انبياء اكرام چې پر خو دي نو فقط علم پر خو نو فمن اخذه اخذ بحوض وافر چا چې دا علم واغسته نو لویایسه واغستا لویایسه دا راهم او د نانیر انبیای کرام نو پریو خو دي چا تاونه پس هي گئی د طلبا لوی مقام ده او یاد ساتي پدی دور کې او پدی زمانه کې د طالب او د مدارس او د جماعتونو دے سره یو کدل او دی سره کل کېدل د علما او نسبت ا د انبیای کرام سره وي دارنګې دوه طلبا ونسبت اصحاب صفا رضی الله تعالی عنهم سره د مدارسو او مساجد ونسبت عاد بیت الله سره دی او دا ټول معزز دي انبیاء معزز بیت الله معزز دارنګې صحابه صفا معزز څنګه معزز دي داسې معزز دي یو رس سه خبره اترو شی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغله دی انته نبی علیہ الصلات والسلام یا رسول الله د اصحاب الصفه داسره سیو داس داس ناगाने اونکړی د خدای څخه داسې خبره کەی اصحاب الصفه بارکه نبی علیہ الصلات والسلام بل خبر اوو نریدا طلاب خاص د علم کنا خاص د علم طلاب نبی علیہ الصلات مرتوی یا ابوبکر لعلک اغظبتم فَإِنْ أَغْزَبْتَهُمْ أَغْزَبْتَ اللَّهُ او ابو بکر شاید چھتا دا صحابہ اصحابِ سُببادہ خفکڑی فَإِنْ أَغْزَبْتَهُمْ أَغْزَبْتَ اللَّهُ قَتَاد دا صحابہِ کرام اصحابِ سُببادہ دا دن خاص طلبا دا دے خفکڑی نو اغزبت اللہ تا الله خو سکڑے و بد د طلهه کرامو خصوصن اام او سره نسبت دو لما مدارس او ممساج داې نسبت دا د بله سره او د بتله مقام خوټولی دنیا ته معلوم اگر چېدي دوور کې دهودو او د او میشندا دی چې مدارس بدنام نام کې میشندار دی چې مطولبا بد مشن دے یہودو داده چې مدارس او مساجد او علماء بدنام کی او علماء او داوکلو علماء او داوکلو علماء او اسم نه ذکر علماء او طلاب صرف او صرف قال الله قال الرسول خی کلاوی داو دې کی انوس پسندې خبر نه او منګه حقوق ورکاو حقوق بشریه او کلاوی حقوق النساء یاد ساتي نہ د انسانيت حقوق او د بشریت حقوق هسا اغاي سره د ایس حقوق منشته حقوق انسوام منشته حقوق د يهود سره د سپوشته او د خنزيرانو شته چې دا غي خپل شهوات پوره کړي د سپوشته او د خنزيرانو شته دا انسانی حقوق دي لکه د نړۍ کی الغار او ټول دنیا نړۍ کی فساد خزي علماء شومانول دا بشري حقوق قطعا دا دروغ دي پده صرف بس اسماء انتو سممونہا بے غیر اسمیاں یا مصمیات انتو سممونہا بے غیر اسمیاں نور پا کیسو مشنشتا صرف نومی والا بل ورکڑا دے لیبل دا پاس دا میتیاز دا پاس دا پاس دا پیو لگول نور پا کیسو مشنشتا مدارس دا دین قلی دی دا خبرہ پده زین باندې اولی گئی او دا یاد ساتھ ای چکہ دنیا کے آ... تاسو سود دن بکان والے نو دا دن بکان پم دارے سودا او د م دارے سود بکان پ طلبا او علماء او دا او چکلا طلبا او علماء نی او مدارس او مساجد نی نو گرے سنش تے سیوا دے دینا عام طور سر دے زمانی دے جاہلیت ا خبر خلق کی وے زمانے دے جاہلیت کے چکه می خبره یاره دا کافر دړي مسلمانان نډیر خدي دا چا کافر راشه وستا په سټ مسلد شنه بیا وته پته ولدی وای اولاما او طلابه فریدا وای دا کافر ته نډیر خدي دا د کفارو د کفر یو عقیدو د زمانه د جاهلیت نه اغیبام داوی ها اولای اهدامن اللذین آمنو سبیلا دا کافر وي د مسلمانان لا ډیر پیدا ډیر ور ډیر خدي دا دو کوفری او وانکی دا بار مشران او معزز معزز خلک اگر موجود ده ما مختصره دا یو څو خبره وکړې ان شاء الله الرحمن دا مخکې پروگرام څنګه ملګرو پروگرام دیږي ان شاء الله دعوت ورکې پخ او پخپل میشن مدارس او جماعتونو کلاک پات شي او مرگی او ظلی نا مرگ مخکی کی گی او نرستو کی گی خوچه پا نرطوب انسان منشن دا دیر خوی او اصل کار تا کار روائی ها دی نور لام کلا کلا بیدعات ختم دی الحمدللہ نورم ختم دی خوک چا تا چنه منه مخراو چا تای او داوائی چه حیات جسدی غنصوری حقیقی دا نبیوالا غرب ور کوئی ذکرات غیری ضروری مسله ده. پوچ په غیر ضروري مساله باندې او ايجنسو علي كسره پاسول نه نه يهود سړيدنه په 60 ول غاړي کنه 60 ول غاړي دانغه د بدعات رد پر نه دي د شركيات رد پر نه دي اصل دشمن هغه زموږ د تمام مسلمانانو يهود او نصارا دي او ټول دنیا کې دا کفار د اغي اتحاديان هغه اصلي هدف او مشن ګرځول غاړي چې خپل دښمني زموږ اصل دشمن هغه دي الله دمن تخپل دشمن دشمن خکاریک دا نه چې دنیا کې زمون دشمن نشته و دنیا مې هماره کوم دشمن نه ای سوای شیطان لکه قران چی نی نیولې چې انل کافرین کانو لکم عدو ومبین قران چې د شیطان باره کې دا ویل چې انو لکم عدو و مبین نو انل کافرین کانو لکم عدو ومبینایم ویل دي خو یاو و تخکاری بل نخکاری الله د مسلمان پخپل مشن باندې قائم او دائم و